كما التاج قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك لي وادنان مجدي وافسان حل الوداع على طلبي لك ما يا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 Në më baët fa inna asdaka lë hadithi kitabu Allah, më khajral hedi, hedi u Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, o shërru lëmuri muhdethat uha, o kullu muhdethetin bida, o kullu bida të ndhalale, o kullu ndhalale të ndhalale të ndhalale. Të ndërë u rëvlezer, do dalim për nga tema, për të foljur për një tem, për sëri të rëndësishme,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 Shëjtani është shërmiki përbetuar i njëriut. Inë është shëjtani lëku mardu, Allah subhanu e ta'ala thënë në Kur'an, Shëjtani për ju është shërmik. Edhe si armik që është është a i rëndë për të ahumbur njëriun që të bëhet shok me të në gjëhenemë edhe i e ka filluar këtë luftë me njeriun që në momentin kur e kundështoj urdhërin a Allah subhanu e ta'ala. Në atë moment kur nuk përnoj të i bënd të sejtë dhe Ademit a.s. Atër e përzuri Allah subhanu e ta'ala nga mëshirët i dhe e lërgoj, edhe e malkoj, edhe e u reu, edhe për këta rësue, a ju betua në Allahun që do të ahum të bita ademit edhe nuk dëshpëton të preksaj humbjeje vetëm se ata të cilët janë të sinqertë. Dhe në në vijim, do të tregojmë Etapët të cilët i përdorë shejtani në humbjën e birë të demit. Qfarë synon shejtani të këbiri e demit, këto synime në duhen dhe janë shumë të rëndësishme që ne të kuptojmë hilët e ti edhe të ruhëmi për i tyre. Sepse hilët e ti janë të mëdhaja dhe birë e demit është i pashkolluar me këto hile. Kur se shejtani është ustaj i vjetër në këtë hile. Edhe ka humbur me to shumë shumë krijesa. Qëse që nuk e çodi që të humbi edhe sot. Esë domos në kohën e sotme që është koha e fitënave. Edhe shejtani synon tek bita e ademit sjellimisht që t'i fusë ata në kufër dhe në shirk që ti nëzjerëja ta nga feja Allahut, nga feja të cilën e ka përqyre Allahut për njërzimin. Edhe përpichet tifusja ta në të gjitha lojët e kufrit. Për këta rësue, këtu delët si dhe tyrë për shdo njërën për nesh, që të njohi se kush janë lojët e kufrit, që të ruhet për i tyrë edhe mos bjerë pre e shejtanit. Sepse shejtani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 ma antë suksesit Allah subhanu wa ta'ala, dhe dritës dritë e u dhëzimit që je pa Allah i madhuruar, atër shëjtani nuk e hum shpresën këtu. Sikur se thotë profetis s.a.a. më hadithin e saktë. Kur ngrijet për para njërezve në mekë dhe u fletë atyre dhe u thotë, u thotë shëjtani e hum i shpresën se do adhuruat në gadishu dhe në arabikë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 përpiqe që ta fusë njëriun në lojët të ndryshmet bidatit, bidatin akide. Edhe nëse nuk ka mundë si ta fusët e bidatet akides, përpiqe ta fusët e bidatet e punëve. Sepse siç kanë thënë se lefët një bidat është me i dashur të kështë shëjtani se sa njimi gjunafe. Sepse... Njeriu që është gjuna qarë pëndohet për gjuna fëti dhe e di veden që është gabimtarë dhe gjithmonë e ka zemën të thyrë dhe në shdo moment a i pret që të pëndohet dhe thotë Allah ma lesot pëndohem. Kur se bidatë qiu nuk pëndohet kur sepse a i mendonë se është duke bërë pun të mirë dhe duke uafruar të këllahu subhanu e ta'ala. Për këtë arësue, mbas kufrit gjehe me dasho të kështë tani është bidatih. Për ndaj duhet që njëri ju të mësoj rrungën e drejt që të ruhet për të kotës, në duhet të mësoj disa gjëre kërësore për të kotës që të ruhet për i saj. Si shtë regot, që Hodejfe radiallahu anu thoshte, të gjitë njërëzit e pyës një profetin sallallahu aleyhu sallem, për të mirën, kurse unë e pyëse për të keqenë, Nga frikas e mos e arrijatë, nga frikas e mos më kapte e keqja. E pysë të profetin Salasem për të kënë që të ruësht e prej saj. Dhe bidati, si që thashë, është një prej gjunafe më të rënda dhe më dashura të kë iblisi. Për e sy e sepse njeri u i cili bën bidate nuk për ndohë të këlloj më dhurur nga i që i me ndonës është duke bërë pun të mira. Për e sy e sepse njeri u i cili bën bidate nuk për ndohë të këlloj më d Kanë thënë disa djertarë, u martua bidati i fjallëve, me bidatin e punëve, edhe dëndri me nusën u përkupua me martesën dhe kur befasohen jerezit për e tyre dhalin fëmijet e paliqshëm të cilët filluat të shkatarojnë të gjithë dëndet islamë. Gjithashtu ka thënë Shekho lisa minu të imi e, do t'u mortua realiteti i kufrit me bidatin e prishur edhe dolën prej tyre shkatrrimi i dunjas zahiretit edhe sh... bidata nëse ka mundsië e dyfishon atë nëse ka mundsië e përzihen me ndonjë lloj kufri nëse nuk në ka mundsië e fut në një gjynaft të madh si si që fusë një një më më ta fusi një un në telashe të mbyllaja me Allahun subhanuhu te ala Edhe nëse njeriu ruhet prej kësaj gjëje me dritën e ndjekjes së sunetit, sepse ndjekja e sunetit është si anija e Nuhut alayhis salam. Si anija e Nuhut alayhis salam, si në të cilën kush hypon shpëton. Këso është edhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, kush e ndjek atë shpëton nga bidatët. Dhe nuk e shkënaqur shejtani me ndonjë me ndër një cilësit të keqet e kënjeriu se sa që është kënajqurë me ignorancën në njeriut, sepse më antë ignorancës a i ka mundësi të ahumvi njeriun shumë kolaj. Për në të regohet që Abdul Kadir El Gjilani, Allahu Mëshirof ka qenë një adhuru si madhë dhe ka qenë djetari madhë. Abdul Kadir El Gjilani ka qenë adhuru si madhë dhe djetari madhë. E normalisht, Duket domun me sa duket nga historia që i kishte rrëtit një gradë madhe tek Allahu i madhur, prandaj edhe një herë dhe shejtani për ta sprovuar. Ai thotë shikon një dritë. Thotë dhe shikoi qapën sikur qapja bënte tawaf rreth meje, po jo në gjumë, zgjuar. Sikur qapja bën tawaf, bën tawaf rreth meje dhe shikoi një dritë dhe dëgoi një z. Shikoi në dritë madhe dëgoi një, një z që më tha: O Abdul Qadir, un jam Zoti jot. Nuk thotë un jam Allahu, thotë un jam Zoti jot edhe ty të kam bërë halal gjithë dhe gjithë që jo a kam bërë haram njerëzve edhe ty ti kam shfuqizuar të gjithët dhe tyre të cilët ti kanë njerëzit dhe tyre edhe i thot Abdull Kadir El Gjilani ati e Allahu që nuk ka ta adhuruar tjetë dhe përveçti atër në nëtë moment kër a i përmendi emir në Allahu sepse a i dinde shumë mirë në mundishtë Allahu Për në edhe i tha, entë Allahu ledhila ilaha illahu uzbeht drita. Edhe atëher i thotë që i tani, masi e kuptoj që se mashtroj dot, i thotë unë kam humbur në këtë mënyrë 7 dita dhuruës. Si i humbi, i humbi duke i fu të ata një bidat shumë të rëzikëshëm, i cili është i bidat që është përzirë, është martuar me kufrinë dhe e ndjerë njerë nga feja fare. Kë bidat është bidat i daljes për e urdhërë dhe fetare. Thot t'i ke halal është dëgjë. është dëgjë që ka njësë dhe haram t'i ke halal. Thot Shekho Lismë të mje ka nëndakor të gjithë djertarët e islamit. Se nëse një person i bën të gjithë të gjithë djertarët halal që ka bërë allohë haram, edhe, edhe i bën të lejuara është dgjë që ka bërë Allahu detyrë, ky është më qafir se krishterët dhe çifutët. Shikon si donte iblisi me anë të bidatit ta nxjerrë një nën fe nga fe më fare. Dhe nëse nuk ka mundësi që me anë të bidatës të nxjerrë nga feja fare, e fut në një bidatë tjetër që nuk e nxjerrë nga feja, por afrohet afër saj. Edhe nëse njeriu shpëton prej kësaj grade, prej kësaj grade të poshtër të iblisit Ma anë të ndjekës e sonetit dhe të erë fillon shejtani dhe nga të smonë në të në qështjën e gjunafëve të më dha. Shikoni si fillon njerëzit të uvlezërsh, po të shkosh me mendje. Në fillin fare, shejtani ka për para ti gjithë njerëzit. Në basi, fjenë e ta me parë, në etapën e parë, bjenë shumica. Shkën e etapën e parë, bjenë shumica. Kush njëllet? Në krasim e gjithë, njëllet një pakicë. Ate e për i kësaj pakice që janë muslimanët, që të muslimanë janë pak, këndrejt dhe më dhe në të tjere tjereve, ngellet një pakic. Për i kësaj pakice që janë muslimanë, për i muslimanëve, shumisa, shumë për i tyre humbinë manë të bidatëve. Për ne dhe profetis salallohet se në ka të reguar në hadithin e sakt, që e kemi të regu dhe para dhe më dje, për grupët e humbë, vura ka thënë, do ndajat u metim në 73 gru Domthonë nuk shpëton prej bidatit vetëm se pak. Ma anë të dije se sonetit. Pastaj, nëse shejtani nuk pati mundsi këtu, filloni i fut këta pak, këta pak të cilë ishin pak nga pak. Domthonë, këta pak i fut në gjunave të mdhaja dhe nuk shpëton prej këtyre vetëm se pak. Filloni i fut në gjunave të mdhaja dhe u hapa aty raportën e shpresës. U thot bëj es Allahu ul falës, Allahu ul mëshirues. Edhe nëse ka mundësi ta përzij këtë port shpresese me anta akidës së murxhive, përpiqet ta bëj, nëse ka mundësi t'ia fusë njëtë ia fut në to dëgjëje në zemër që ai të besoj. Edhe i thot atë fjalën që është e njohur te njerëzit, e rëndësishme te Jezus, pastaj çfarë bëre, s'është së problem te Allahu. Dhe nëse ai ka mundësi ta përzij këtë gjë naive të mëdha me ibadat, atëherë kjo është më dashur për të. Dhe nëse nuk ka mundësi I thot në përgjësi Allah është gafurur rahim, Allah është falës, më shëru si madhë, pra në nuk ka problem nësë të i bëjnë gjunafe. Dhe nuk shpëton për kësaj vetëm sa i person të cilit je pëllohu dritën e dëvoqëmëris. Dritën e dëvoqëmëris. Këtu fillon për se në da në safët. Këtu fillon në da në safët. Në më shpëton për këtërët pak dhe pak të cilit janë ata cilit i qumën të dëvoqëm Shpëton për gjynave të mbëdhaja. Thot edhe nëse e shpëton Allah o njëriun prej kësaj grade, duke bërë tobe, duke u nërguar për gjynave të mbëdhaja, o duke u rrujtër për i tyre, atër e shetani për piqet që ta nga smoj njëriun në një, një etap tjetër. Nuk resht kurrej, nuk lodhet, është shumë i durushëm. Kurse ne nuk kemi durushëm sa që është të i. Madhjas nuk e ja afrojme durimit ti. Përpijqet shëjtani që ta fusit e gjunafet e vogla. Dhe i thot, nuk ka problem nëse ti largohës në gjunafet e mdhajët vogla t'i falë Allaho. Pra ndë e bëjë sa të dushë, me thasë. Dhe sa fillon njërë bëjë gjunafet vogla, asë është i voglë, asë është i voglë, asë është i voglë, asë është i voglë, dhe i risa atot voglat në blidhe dhe mbi dhe dhe shkatrojni dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një shembull për to dhe ka thënë ruhuni prej gjunafeve të vogla. Edhe ka dhe ka dhënë shembullin për to sepse gjunafet e vogla janë si shembulli një, një disa njerëzve të cilët shkuan në shkëtier edhe kishin nevojë për dru. Edhe filluan çdo njeri për të marrë nga pak dru, pak solli njëri, pak solli njëri, pak solli një derisa u bë për dyre një grumbull i madh drush dhe për dyre u bë një zjar bubulak. Si u bëjë gjithë kështë jarë i madhë, nga këtët voglat. Kështu janë dhe gjunaftët, ato mund tjenë të vogla në vetë vete, por kur më lidhe më bëndë më dhaja. Dhe, një gjunaft i madhë prej të cilit njeri është i penduar dhe i dhem zemra, është më pak i dëmshëm të ka lau sësa një gjunaft i vogli cili bëdë vërshdimisht dhe njeri nuk shetësot për ta. Edhe kështu shetani përpichet të afusi njeri nuk të gjunafet duke i thënë që nuk ka problem sepse ti je në më thënë i dëvoqën, për në e këtu gjunafet dëvoqën të i falë Allah me namazë. Por nëse njeri ju përpichet që ta ri i gradë dhe në lartë të dë dëvoqëmëri së ruët dhe për tyre, më dje ruët për tyre dhe ruët për e tyre që janë afër tyre dhe për e tyre që janë larkë tyre, si shka thënë Ebu Bekri radiallahu në hu, nuk e pë deri sa të ruërsh nga disa gjerët që janë halal nga Afrika se mos bishën haram. E subhanallah, për që më duke folun? Ku jemi nësot me këto logjendje? Thotë ruën nga disa halalë, shu, jo, halalë, ruën nga disa gjerët të lijuara nga Afrika se mos bishën haram. I ja, ala në të lem haramet, paset diskutëm për halalet. Dhe më thënë, diskutëm për të voqëmërinë. Akome në kemi rritë më tuti, ka gratë të tjerë dhe më të lartë akoma. Që kjo është minimumi që du të arishë do besimtarë nëse të dëshiron të shpëtoj dhe tjetë për banorëve të gjennetit. Sepsa Allah i madhurë në Koran, kure ka premtuar gjennetin e ka premtuar për të devoqmit, nuk ka thënë muslimanët do hynë gjennet direkt pa u donuar, por ka thënë të devoqmit do hynë të gjennet pa u donuar, inë në nilmut të kine me faza për dëvoqmit ka të ka lau fitore. Inë në lëmuttët të kine fi gjennati u anëhër, besimtarët të dë dëvoqmit do jenë në gjennetë dhe lumej. Inë në lëmuttët të kine, inë në lëmuttët të dëvoqmit, të dëvoqmit, të dëvoqmit në shumë a jetë që të regohet Se ata të cilët lërgojnë nga gjunafet dhe kryin dhe tyrat, ata jenë dëvoqmit. Edhe ata kanë hedhur hapin e parë për ta rritur gradën e misisë së Allah subhanu e ta'ala. Këta i kanë kaluar këto etapa. Edhe pastaj, shejtani ka punë me këta. Që këta janë, që jan, kërëdhëm, nga kufri shpëtuam për e ti pak. Pastaj kalumë të bidati. Shpëtuam për e ti pak nga ta pak. Pase kalumë të gjunave të mdhaja. Shpëtuam për e këtyre të pak të dhe pak. Pase kalumë të gjunave të vokla. Dhe shpëtuam për e këtyre nga ta pak që i ishin pak. Ta shti vim të këtapa tjetër që është etapa e gjereve të lejuara, që janë halal. Kur shejtani nuk ka mundësi, që ta humbi njeriun të gjunafet, sepse a i ruhe dhe është strikt në rujtin për gjunafetve, sepse dëshiron të rri kanesi në allohet dhe kanesi allohet për të është gjëja me madhe në këtë dynja, edhe një ka vëvviz në shdoj gjëjnë në këtë dynja, atër shëjtani për picit që ta humbi atë ma antë gjevë dhe juara. Përpichet që ta fusi në gjera halal dhe i thot puno thot, puno për dy janë thot sepse e fmije ka nevoj, duhet shkollohet, duhet mësoj, duhet i lesh pa të ardhme, duhet i lesh pa shpit, duhet i lesh pa katamdi. Dhe fiulloh rovi përse punon si sklav, punon një orë, punon tërë tër ditë, punon tëtë orë, punon, or, punon gjashmetë orë, dhe e Allah, i resa e harronë Allahun subhanu të Allah. Edhe ma shtonë shetanë e i thotë, po t'i e devoqëm t'i zbënë gjunafe, harroj këm i skinë, që kjo me këtëllë i prokupimi ka i shumë dynjas, kjo në të vërdet për e harronë Allahun pak nga pak. Edhe pas taj dëshir për dëshir dhe dhafus e shetanit të gjynafet. Edhe i thot shetanit gjithashtu, meru me gjeralt e juar dhe dhe e sënete, se nuk e mundësit e shi e në pun, këtë i falës sënete në pun, dhe të shofin qafirë dhe në qarë është kjo dhe, kjo dhe kjo dhe ekstremistë, Edhe fillon shëjtani dhe e degradon, e degradon që e kytë lejë sunetet, sunetet, deset të të qëtë lejë vajjibet. Edhe e qonë atë që kytë humbi ato momentet më të përstashme për të fituar këne si në Allah s.a. Po të shikosh njërës në Ramazan, do të shikosh në të vërtet se si i mështron shëjtani. Subhanallah, sa shumë mund si kanë njërës në Ramazan për të fitu këne si në Allah dhe sa të hutuar janë. Fillon shejtani e prekupon njeriu me udhëtime në Ramazan. E prekupon me shikime televizori në Ramazan. Edhe fillon e thonë, të udhfton gjatë, i thotë, "Nuk ka mundsi as të lexoj Kur'an, as të bëj dhikr, as të përqendrohem. Nikogjë selefët për Ramazan çfarë thoshin?" Thoshin rrim në xhami që të ruajmë agjërimin ton. Edhe e kalonin tër ditën e Ramazan vetëm në xhami për të ruajtur agjërimin, ai shumë e vlerësonin. Kur së vjen shejtani dhe i thot ndonjërit prej nesh, "Udhthothët" Se ke punë, do të du të puno, shëmë radhë, karasë e ndash për dynja, ose për ahiret, dhe i, i vëtë lë, lëdhë justifikimish. Ose të do të puno për dynja, dhe se po për puno për dynja, pas e i thotë kujdu, do të vdesin kalamit për armazan? Edhe hun betë njeri unë këtë leforme shumë shpërblimet më dha. Ose i thotë, thot, nuk e përse lodesh, të rravi, të rravi, të rravi, të rravi,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 dhe për këtë pengese me dritën e plot të udhëzimit e dhe me dijen e tij të plot për vlerën që kanë adhurime tek Allahu subhanahu wa taala atyre përpiqet şeytani që ta humbi atë në një në një etapë tjetër çka dëshi kemi arritur tek ta pakë kta janë shumë pak ën ka rsima do të parë po ti lëgërizesh Duka ardu gu paksu, duka avullu rrugës, shumica ngele rrugës, që shumica ngele rrugës. Në shdo etap ka ngele unë një shumicë. Dere sa pastaj vjen të kej gjashta. Edhe ne po themi ku janë të të të të të të të të të tëtë? Ku janë të të të të të të që i mashtronë shqitanit të kej gjashta? Ku janë të të? Ma dje ku janë të të të peste që i mashtronë shqitanit të khaladhe dhe atë e kalën gjitha haramet? Ku janë të të? a ekziston son që dunya që jetojmë ne apo nuk ekziston sot? Allahu di më mirë. Por ditu them që ne jemi në një kohë fitënësh. Jetojmë në një kohë shumë të vështirë fitënësh, në të cilin në të cilën njeriu e shet fenën e tij për 2 lek dunyaje. E shet fenën e tij për 2 lek dunyaje. Kur Hasan al-Basri në kohën e tij që Hasan al-Basri është prej tabiineve, u thotë dhe dhe pojqan, masa mazit gjumaz, dhe i thonë në shok të ti, pse pojqan, dhe i thonë në Ebu Sa'id. Thoth pojqa, i thonë se po mendoje, si kur të vini në sahabën në kohën ton, nuk do njifë një gjë për i fejës ton, për veç se ne dëritohim nga kible, si shumë dëritohin ata. Kur hasen el basri, këtë lojgje, thoshin kone vetë, shfar mund themi në sot, a dhe në njofin dhe kiblen ata, për së dhe në n jemi dukerën këndarëdhiso dhe përqeshtin dhe kibles më njëjë tjetërin. Subhanallah. Gjende jone shë mjerushme. E nëjë se rrëdhe Allah në mu, në kone ti ka pas disa probleme. Ka qenë haqjajji, i cili ka qenë gjekatarë. Edhe i shkojnë disa tabinjë dhe janë kohen. Edhe i thonë, O shërbëtori i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, çshto kështu e kemi hallin me haxhan, ç'do bëjmë? I thot Enesi, duroni, bëni durim. Se un kam dëgjuar Profetin sallallahu alejhi dhe sellem të thotë: Sa herë që vjen një kohë, ajo që është më saj është më e keq se ajo. Derisa të takoni Zotin tuaj. Edhe sa herë që i ikën një shekull, vjen një shekull dhe më i keq se ai, derisa ditë dhe xhali që është më i keqi. Dhe kjo logjë na tregon ne ndër tërë se çfarë etape po jetojmë ne sot. Që besimtarit zëto të zgjohet nga gjumi i hutesës. Që të kuptoni që gjëja më e shtrenjtë e ti duhet të jetë kanalisi i Allahut sepse kjo i do mbarojë një ditë. Edhe nëse shejtani nuk kam mundsi ta mështroj njeriu tek hallalet, sepse ai është një i ruetur, siç thoshte Abubekri, thotë që ndonjë thotë nuk e arrin njeriu devocionin derisa largoq nga disa hallale, nga frika se mos bjer në haram, atëherë fillon dhe shejtani e ngacmon atë tek adhurimet. Edhe i thotë mos bëj këtë adhurim, po bëj këtë. E largon nga adhurimet më mëdhashtore dhe e fundon disa adhurime dytësore që janë më të dopta. Pse për të larguar nga gradët e larta kur nuk ka mundësi që ta fuzin gjunave, ta shqetësoj me gjëra që s'kan po se vapa? I thotm ti merr se vapa, unë s'pot pengoj ato që sepse nuk kam çfarë të, të bëj, se ti ti i si sinqert. Por po e detyrojnë që këy njerëz të rregohet nga se vapa të mdhaja, që janë simale dhe e fut një vogla. Të rëgot, ka të Mnël Gjozi, në gjëra të vogla. Tregonet, ka treguar në llozi në librat e telbis iblis. Për disa njerëz, të cilët e adhurojnë Allahun tër natën. Falë i tërë natëm në namazë natëm O falë, o falë Lezë gërë vinde në namazë i së baut Ajë nuk ishte i zozit falë të farzin Edhe falë të të shkele shko Edhe thotë i milgjozi Ky njerë ishë miskin, thotë E ka mështru shëjtani Shë vëbekt E ka mështru shëjtani, thotë Edhe këtë thotë interesohet Me në filet edhe hum farzit Një kohë që robin nuk mund të fitojt Dhe të të këne si në allot Me në file po qëse nuk i Shikoj se si e humb shejtani njeriu. Edhe që të shpëtojë njeriu prej saj grade normalisht domun që është duhet të jetë faqih, duhet të jetë dietar, që të njohë se kush është adhuri më i mirë dhe kush është më pak i mirë. Dhe këto lloi grade normalisht nuk i takon asdokujt. Por këto i takon njerëzve të lartë. Dhe ku janë ata sot? Kur thot ibn Qayyim al-Jawziyn ka ne vet i cili ibn Qayyim ka vdekur në vitin 700 e 50 para 48 ose 52 para 7 sheku, thot: "ولكن اين اصحاب هذه العقبه؟ فهم الافراد في العالم والاكثرون قد ضفر بهم في العقبات الاولى." Thot, por ku janë këta njerëz të kësaj grade, thot. Çe po i mashtroni shikantë ku janë këta, thot. Sepse Thot këta, thot në të vërdej, janë të pakat në dynja. Shkënë gjithë dynja në këta janë të pakat. Edhe shumica janë atat të cilit i ka mështruar shejtani në gradë, në atoja, në etapat që kanë kaluar. A mëru me kajqë? Jo nuk a mëru me kajqë. Shejtani nuk kërështë akoma, ka dhe një etap tjetër. Edhe nëse njeri u shpëtonë, Për i kësa i etape, dhe të herë e i, a i është njëri i veçantë, a i është njëri i veçantë, njëri i cilën e ka zhjithur Allah subhanu të ala. Këta njërez janë ta cilët i ka bërë Allah shembul për njërzimin, këta e në paket, jo një një periut kohore, pa këta e në paket historijë. Këta njërëz janë pakën të histori dhe këta njërëz janë ata cilët janë prodhuësit e historisë. Kur shetani nuk ka mundësita në poshtë i njeri dhe në këtë gradën e gjasht, atëhere vjen të gradë e shtatë. Edhe gradë e shtatë, ose etape e shtatë, që përdoj shetani gradët e veta për të mështru njeri unë, nuk ka shpëtuar për i saj asë profetet dhe asë njerëzit më të devoshëm dë nja. Dhe kjo gratë është gradaj që shejtani i dërgon, ushtrin e ti për ta munduar këte njeri fizikisht. Nuk pati mundësit të i bëtë qitët bë nga brënda, nga brënda zemre ti është e mbushu me sinceritet. Besimi ti i barabard me një umet, një njeri i barabard me një umet. Qa mund të i bëj shejtani këti? Atër që bën, i dërgun në shtërin e vetë që ta mundojnë fizikisht. Të më thënë, po që e se ti arrin të dhe grade, nëzë vërtet ti je për njëzët dashrut Allah, që i do Allah. Përndaj më su të rempë, por përgëzohu, sepse kjo është një grad që nuk i takon shdo kujnë këtë dënja, me dje e, Këtë dhe i grade e fitojnë vetëm pak në këtë dunja. Këta jenë pak, nga pak, nga pak, nga pak, nga pak, nga pak. Këta dolen, këta jenë ajka, e ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës njërzimit. Këta jenë njëzën më të gjedhur dhe njëzën më dashur të Allah subhanohet e ala. U dërgonë shejtani këtyre miqë të ti për t'i humë për, për t'i ndërshkuar fizikisht që ata të këthehen nga e vërteta e tyre, pasi nuk pati mundësi që t'i humë të ata nga brandat duko futur atyre problematikat e mparshme. Edhe kjo person, kjo është njësoj si një luftetari i cili ka veshur parzmorën e ti edhe është në luft në rrug të Allahotë. Ai po lufton armikun e armiku Allahut, Diblisin dhe ushtrinë e tij. Po e lufton duke i bindur urdhave të Allahut dhe duke hecur në banë sa asaj që kënaq Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky një njeri ky kur shikon shikon vetëm për Allah. Kur flet flet vetëm për Allah. Kur merr frymë merr frymë vetëm për Allah. Ky është për Allahun dhe me Allahun. Edhe prandaj dhe shejtani i dërgon këtë person në ushtrinë e tij. Edhe kjo njeri me shdo adhurimi që bënë kjo i fut u rejte në zemër shëjtani dhe shëjtanit dhe u shtrisë shëjtanit. Kjo i adhuron në laun me një loja adhurimi të cilin nuk e njofin kryesat. Njezit e tjerë nuk e njofin të loja adhurimi. Kjo adhurim quhet i badetul muragama. Adhurimi i futje së u rejte në zemër të armiku të laut. Të fusësh i blisit dhe u shtrisë ti në zemër u rejte në si i duke zbatuar urdhët e Allahut, duke u të reguar njerëzve të vërtetën e cile është si dritë që kur hynë e rësira e lërgonë e rësiren. Dritë e cile e dikë shëjtanit dhe miqët e shëjtanit, i futu rejtë në zemër, miqëve të shëjtanit. Edhe këllë e adhërimi është i njohur dhe në Koran, edhe në sunetin e profetisë sënë Allahusenim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 në zemër të armijëve të allot edhe ka bërgjetur në të gjersi tërgonë allohë në këta jet që emigruesi i cili emigronë për të adhuruar allohë në aji me këtë levepër i që bënë aji fu të uretje në zemër të armiku të allot dhe allohu i madhuruar i kaim, dhe allohu i madhuruar do prej miku të ti që aji ti fu si uretje dhe mbëlef armiku të ti Po të shikosh me vëmëndi e thotë kush e migron? Kush e migron? E migron e i person të cilin e mundojnë njërzit fizikisht, qafirat, edhe miqt e shejtan dhe mundojnë fizikisht për të alarguar nga feja e allot pasi nuk mundi shejtani dhe miqt e ti ta alargujnë në formatën parshme. Edhe kuj e migron për t'i futur këtyre armijgve në zemër u rejtje, për të treguar që më nëzbët e feja allot këtë që t'jemë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuar për këtë durim. Dhe alike bi anhum yusibu la yusibuhum madhamun wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yatauna mauta yridhul kufara wala yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amelun salih inna allah la yudhiru ajra al muhsinin. Thot, dhe kjo është, do të thonë që arsye pse Allah e ka urdhëruar njerëzit që të shkojnë me profetin sallallahu alajhi wasallam kudo që shkoi ai për luftuar rrugën e Allahut, sepse zhdo etje, zhdo lodhje, zhdo uri që u birë aty në rutë Allah, dhe zhdo hapë që hedhin ata, ma antësili dhe ata fusin u rejt e në zemër të miqve të shëjtanit, dhe thot, zhdo gjë që ata, në më thënë, a rinjë të marim për jarë mikut të Allah subhanu wa ta'ala, Allah u shkruar në tyre një pun të mirë dhe Allah subhanu wa ta'ala nuk ahum shpëblimin pa mirë së dhe. Gjithashtu profetisë sënë Allahu a.s. ka të reguar për personit cini falë namazë. Edhe hutohet në namazë, thotë të bëjt dy sevi seshde. Se këto dy sevi seshdet, në dy seshdet, quhen muraga me toni shëjtan. Thotë të quhen seshde që i fusin u rejt e shëjtanin zemër. Pse? I fusin u rejt e shëjtanin zemër, sepse ma antë kësaj besimtar plëtson namazin e ti dhe shëjtan nuk pati mundësit i bëjt do të dëmë ati në adhorimin e ti. Pasta i thot i blënkejmë një fjalë madhështore, e cila duhet nëmvizuar edhe nëmvizuar mirë. Thot, fëmën të abbe dhe Allaha bimuraga me të aduihi, fëkad akha min min dhe minës sëdikijet i bisehmin wafirë. Thot edhe kusha adhuronë Allahun me këtëlloj adhurimi, a i ka marë një pjesë të madhe të gradës së sidikëveh. At ka shkuar ndonjëherë ndërmend që ti të arrish gradën e sidikëve? Nuk e arrin gradën e sidikëve o vlezër ata persona të cilët përpiqen ti bëjnë çefin e armikut të Allahut ose tagutit. Por këtë lë gradë e arrin ata persona të cilë ia ja tregojnë të vërtetën tagutit haptazi. Edhe un do të tregoj një histori nga Kurani të cilën ti ju të gjithë e dini. Por thjesht deshet u tregoj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 thot edhe urrëties dhe armiqësisë që do ketë ndaj armikut të Allahut në kësaj në këtë lloj grade, në bazë të kësaj është edhe gradeja që do ketë ai tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pastaj fund farimin e Qaim, që portë al durimi është një portë që pak për njerëzve e njohin. Dhe kush e ka shijuar atë, që kush e ka shijuar dhe më sa kuptohet për kësaj që ibnën ka i vetë ka shijuar për ne dhe e flet tonë forme. Dhe kush e ka shijuar atë dhe ëmbëlsinë e saj, ai qan për ditët e ditë të para. Ai qan për ditët e ditë të para. Mendos se për çfarë flet ibnën ka i meluzia, Allahu e mëshiroft. Edhe për çfarë i nxit njerëzit dhe, dhe ku jemi ne sot. Dhe do u deshut u tregoj Shkurtimisht disa dobi të nëzjera në një histori. Histori e disa njërës e që nuk kanë qenë profet. Ata kanë qenë disa djemë, të rinjë, të cilët nuk kanë qenë profet. Nuk u shpallës e prej Allah subhanu e taala. Ata kanë qenë njërës të thjesht të cilët e njohëtën të vërtetën. Edhe në basi e njohëtën të vërtetën, në ularguan nga të gjithë e këto etapat dhe shetanit dhe kaluan direkt të grada më e lartë edhe në zorën të vërtetën hapë të zi për të jathënë në sy armijgjëve të Allahut atë që ata besojnë kur themi të e thuash në sy nuk do të thot që ti të, të fillosh të ofendoshet shashet, thoshet, shelpista që dhimi e që ti të të, të të regosh njërë se kush është vërteta dhe që fare për e të njëriju nëse nuk e ndikët vërtetën dhe më thënë tua thuash të gjë me fjalët e tua dhe me Allahu subhanu e talë nga ka të reguar neve në filimin e surës kef, histori në djemëve që o futë në shpelë. Kjo histori mua më bënë shumë për shtypje dhe gjithmonë e ledzoja të me, me kërshëri. Më bënë për shtypje sepse këta djemë që janë bërë ka i shemë u li larë dhe i ka përmendur Allah në Kur'an nuk ishin profetë. Se mba se mund dikujti të të shetane, pa profetë janë shumë të larë, të ka zhjetur Allah më ratë po këta. Këta nuk ishin profet. Këta ishin njërez të cilët sakrifikuan për Allahun edhe arritën të dhe gradë dhe që Allahu i madhëruar i përmendja ta në Kur'an dhe i latë a shembul për gjithë njërzimin. Edhe e qëdishmi është që përto jetët e parë të surës kef, në në ka udhëzuar profetisë së nëllohë, që ne ti mësojmë ato përmendëshë dhe të rruaj më to në një dit të vështirë, të rruaj më to që të themi këto në ditën kurën besimtarit të përbalohet me dëgjalin. Që lidhje ka kjo me këta? Që lidhje kanë këto a jetë e me dëgjalin? Mos me ndoni se qëllime është jeshtë një utilizojë ato, por që saj nuk i kuptonë ato. Lidhja e tyre vëllëzore është e qartë. Sepse Allohu më anë të këtyra jetëve i jep një nxitje dhe një shtytje besimtarëve që mos tremben nga taguti, por ta tregojnë të, të vërtetën pa u fshehur. Ndërkohë që taguti më i madh, Dhexhalli, edhe besimtarët kur përballohen për paradisë duke lëzuar këto ajeta, ai forcohet më shumë në zemrën e tij dhe e thot: "Haptazi Dhexhall, që ti je Dhexhall dhe ti je mashtruesi." Për ndaj dhe profetisë sënë Allahu e lësene në ka u dhuzuar që ne t'i lezët i, lezë, i mësojmë të ajetët dhe t'i thejmë e oto nëse ne e të këmë të gjalinë Allahu në ruët nga shërët të gjalit. E qëfar thotë Allahu në to? Të regonë Allahu subhanu e taala historinë e disa djembe. Unë nuk duhet të regonë historinë, bëtë dë dëndzivën disa mësime për të të shkurtra.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 u azbrit të jisohin e tyre njerëzimin që të redzën të ditën e gjukimit. Edhe kjo jisohin e trego dhe neve që nese ne bëjmë durim si shbëng të adjem, Allah o të në ngaj në eve lartë, bëjmë shem u dhe mje për njerëzit e të marim se vapet të atyre që të vim pas nesh. E përndet dhe në të Allah i madhuruar tregon këtë lë historie, e cila është vërtetë një shembull i lartë për besimtarët që duan të rrinë në gradën e lartë që ka premtuar Allahu besimtarëve të devotshëm. Thotu nahnu naqusu alayka naba'ahum bilhaq. Ne do t'ju rregojmë të historinë e tyre me të, të vërtetën. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahu huda. Ata ishin ndjem që besuan në zotin e tyre dhe na u ashtuam atyre më shumë udhëzimin sepse shpërblimi i udhëzimit është tim në udhëzim edhe udhzim tjetër si shpërblim pse u udhëzonët vërtetën. ولربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض dhe ne u forcuam zemrat dhe u lidhëm zemrat e tyre kur ata u ngritën nuk ndetën ullur dhe asë në gjumë, por unë ngritën, dhe fanë, zotë i jonë, zotë i qive dhe i tokës, lënë në durojëmi ndunë i laha. Nuk i lutëm e asë kujtë jetë përveçti. Nuk i lutëm e asë kujtë jetë përveçti, dhe allojë më dhurëna të regon këta jeti, që dhe ne të bëjmë dishkat tjilë. Të regojmë njerëzë që shirkë u është shirkë, edhe kush, i dedikon njëriut atë gje që i takon vëtë më Allahot, a i e ka bërë të shok më Allahun, edhe si tjilë përfundimit i dhejë në gjëhnem. E kush ngrije tja thotë kësë lojgjeje të agutit, a i në dëvërtet është bërë si të djem. Edhe në basës sinceritetit që do ketë, me Allahun subhanu e ta'ala dhejë dhe grada atit e ka Allahun subhanu e ta'ala. Idhkalu, idhkamu fekalu, rabbu në rabbu sëmavate u lartë, dole dhe dhe të të ngriten dhe than, të gjithë së bashku të bashku vërë në të të të vërtet, dhe të të përqarë, dhe than, Zotë Jon është Allahu, nuk i lutëm jasë kujtjit e përveshti, se për ndryshën ne kemi thënë, diçka që është devijim dhe humbje, ha ulajko më në të khadu minduni alihe, këta e më popullë jonë, të cilët kan ata e kanë vendohë sër kryesat në, në rolin e kryusit, i kanë ngritur kryesat në gradën e kryuesit në një prej lojeve të shirkut. Thot, përse nuk si në në argument për këtë lëgjej që bëjnë ata, femen avdhëllë më mimë me niftëra në lajk edhe dhe kush është më mizorë sa i cili shpift në allahu subhanu ta'ala. Pastaj, I të regonë Allahu i madhuruar profetit e ti, salam sallem, vazhdimin e historisë të tëri dhe u thot, u e i dheja të zëllë të muhum, u ma ja abudun e illa Allah, fa u hu i lël këhfjen shumë lëkum Rabbukum në rahmeti. Thot, edhe nëse ju thot u larguat për i tyre, edhe përja dhurimit të tyre, përveçë Allahu subhanu e tala, ta atër i strehonin në shpehu, që Allahu t'ju hedhë juve dhe t'ju përhapë juve për i mëshirës të ti. Përse ja të regonë Allah, subhanu e tala, profet ti, salasallim, të lejgjeje, që ti thot? Ja thot të lejgjeje që ti tregoj ma antë kësa që dhe nëse ti o i dërguar, dhe do bërë si këta djenë dhe do të regosh se vërtetan, gjithashtu të e thot dhe umetit, nëse ju o musliman e bëni të lejgjeje dhe ja thoni popullit tuaj të kote në cina të janë hapt, të si pa e pëshehur atë, mos kujtoni se Allah dhe t'u li mbalt, mos kini mendim keqë për zotin Më ndonim një për Allahu se Allah i më dhurë nuk i len në bal të ropët të ti të, të dashër. Nuk i len në bal të ropët të ti të, të dashër. Për nejë thotë Allah i më dhurër, Fa'hu i lëlkefi janë shullë kumë rabbu kumë rrahmeti. Thotë strehon i në shpelë që t'ju hapë, t'ju japë Allah i më dhurër prej më shirës ti. Do me thënë nëse njeriu u të regon njerëzë të vërtetën, kjo nuk do të thot që kjo njeri u shkatrua përse u tërgojnë njëzët vërtetën, përkundës i kjo do të thot që aji arrinë një gradë të lartë të këllohu subhanu e ta'ala, edhe manë të kësaj aji meriton mëshirë në allohu të jahedhe allohu i madhuruar. Këtë në tërgojnë allohu mënë se historien e. Do me thënë nëse ti i kalon të gjithë e këto etapa, i kalon të gjithë e këto etapa, të kufrit, të bidatëve, të gjinave të mëdha, të gjinave të vogla, largohu nga halladhat e cilet largojnë të përshkujdesin nga Allahu subhanahu wa taala, largohu nga punët që janë më pak të dobishme se punët e mëdha. Pastaj adhur Allahu me këtë lloj udhërimi madhështor. Atëherë në fund mos u tremb. Mos u tremb prej askujt përveç al al Allahu subhanahu wa taala sepse ai do të hedhë për mëshirën e tij. Edhe mëshira e Allahut është më madhështore se çdo gjë që ndodh në të dhunja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 Shejtani më dëmmalit i thot kujdes, rëzosh, do rëzohesh, do biesh, do vritet, do të vrasin, do të bëjnë, do të do të të plasin. Kujdes, kujdes, kujdes, zon trembet njeriu. Por nëse një njeri nuk ka vevezhin shejtanit, edhe e nënshtron veten e tij për Allah të madhëruar, atëherë hyj për Mimal. Thot Ibn Qayyim, kur hypësh Mimal, ndëshikosh që rruga është drejt për në xhenet. Shikon tu t'je duke në shenja të gjenetit, nuk t'ngelit vetëm se t'hesh drejtë, një ha pështaj, në nështroj vetën të ndë, thuj vetës të ndë, ti nuk jazgjë, ty Allah t'ka kryuar dhe jeti je, po doja i të merë kur të doja i, jepja vetën të ndë Allahot, shqitja vetën të ndë Allah subhanuat e ala që Allahu t'ablej shpirtin të ndë dhe t'fitosh kanë e sinë t'i, Eh, sa pak e në këta njërën së dynja. Tho të mënkejmë kur të një gjithë shë lartë dhe të ashkelisht vëndën tënde me këmbë, dë shiko shë rrugësht e drejtë për në gjënëtë. Nuk është si rrugësht dynja, e dynjaje. Njeri një i mjerë lodhë dhe dynja dhe punonë dhe punonë dhe punonë dhe punonë përse, shfarë do marë i me vete? Do marë është vetë një të sopë që finë, i cili se shpeti dhe i do kalbet. � e fitojnë për e teje hëllëllë kurse ti do dënoësh dhe do marësh gjunafat për te. Kështu Allah subhanuhe ta'ala në tregonë të, të cilët e kishënë arritur të lëjgrade. Këta dhjem, e kanë arritur të lëjgrade e cilë e është një gradë shumë më dështore edhe për, sepse arritën të lëjgrade arritën gradën në adhurimit që fusin uretje në në në shpirtin e shëtanit edhe të miqëve të shëtanit o bën miqëta Allah dhe i përmendi Allah në Koran edhe e bërë i shembulin e tërë shembul për gjithë dhe besimtar edhe e bërë i shembulin e tërë shembul dhe e sëtë dhe gjali për të të reguar besimtarve që kështu duhet njëri u të përbëllojt dhe gjalin edhe nuk bëtë fjalë pasaj për ta të cilët janë mizë për dhe gjalit tagutat e vegjil Laser. Më më duket si kur ne imi shumë larë këtë i realiteti Dhe nuk langere dhe vetëm se t'i qajmë vetët tona T'i qajmë vetët tona Për këto dhe i gradë është larë të të cilët i fituar në të të cilët ishin Të sinqertë me Allahun Subhanu wa taale dhe i humbën ne bashkohësit tanë bashkohësit e kësaj kohë ne që po jetëm të le kohë në këtë kohë të prishur të më ashtrua nga kjo dynja e poshtër jemi shumë lark letjet këtë këtë fjallim ose këtë fjallim për kujtim për mua edhe për ju që ne të këtejmë të këllohu sëmanë të ala përpikim të fitëm kënejsi në ti sepse kënejsi e Allahut është gjëje me ma dhe në të dynja Lusallahu në madhëruar që në ruaj nga hilit e shëjtanit Lusallahu në madhëruar në ruaj nga kufri, nga shirku nga bidat, nga hipokrizia nga junaf të mëdhajët, vogla në ruaj nga shdegje që në largonë në Allah subhanu wa ta'ala Lusallahu në madhëruar nga zjedhine në bëjë për robët të të zjedhur dhe për robët të ti të afërt Lusallahu subhanu wa ta'ala nga ju në të jetë të të të të të të të të të të amani walmani an ma'nal wafa